Немов хотіла продати усмішку й боялась. Літ дванадцять, як його нема. І так протягнув довго за такої житухи. І він ще раз сидів цілу п'ятнадцятку. Я знаю, сказала Віталія. Он як? Сестра Ідика швидше прохрипіла, ніж вимовила. Інтересувалася все ж? Ні, сказала Віталія, випадково дізналася. Мой так. Віталія не відповіла. Розпитувати не було бажання. Та й про що? Задушити мене не хочеться, раптом сказала Зінаїда. Віталія стерпенулась, наче зі сну. Навіщо? Точно, нащо? Сестра Едуарда кволо змахнула висихлою жовтою рукою з густо висіяними рудими плямами. Усе проїхало, як трактор по асфальті, як каток. Обоє ми його любили. Обох він. Тут Зінаїда вимовила грубе слово. Не кривився. Я не менше твого любила. А він ту шалаву Ментовську вибрав. Ну, я неї з цього світу і звела. Я знаю, сказала Віталія. Усе то ти знаєш. Лице Зінаїди перекосило, світ болю, люті, стало справді схожою на відьму. Але ти не знаєш, як мені було дивитися. На вас, голубків, а потім на те курвисько, що по братику коханому топталося, Думала, що зійде, не докопаються, і разом будемо. Докопались суки, добрались, паде, а братик вона на себе взяв. І як ту кістку мені цей п'ятнадцятьліт тюряги своєї кинув. Смокчи, сестричко, кайся, а вона знає йди собі, чистенька. Ти завжди чистенькою була, хоч і коло нас шалавих терлась. Віталія підвелася. Ще більшою стала за духа. Жінка на ліжку затряслася. «Дуже стара жінка. Скільки ж їй? Років шістдесят п'ять? А виглядає на всі вісімдесят?» «Ноги б мені свої позичила», – хрипіла сестра Едуарда. «Може б тоді хоч могилкою його пошукала? Ех, суче падло! На дві кіл... два кілки упадло! Нічого, скоро видать теж за мною підеш!» «Бувайте», – сказала Віталія. Заплакала вона вже на дворі. Заплакала і майже відразу стихла. «Надто велике подерсіння пережила». Навіть не потрясіння, це мало називатись якось інакше. А вночі Олеся прокинулась від тихих голосів за стіною. Прислухалась, побачила сапке світло під дверима, напівсонна витипсяла на своєї кімнати. На кухні за столом сиділи мама і бабуся Даза, а перед ними, перед ними на столі стояла напівпорожня пляшка. І не вина, а горілки чи якоїсь настоянки. «Ну ви даєте», – обурено-здивовано сказала Олеся. Отра година? Півчетвертою. І вони п'ють. Ви п'єш з нами? Мама Віта спитала. Де дві п'янички, там і третя. Олеся випила. Настоянка опекла піднебіння, Взяла шматок хліба з суселецим. Вони випили ще. Олеся пам'ятаємо в отумані. Про щось говорили, і раптом світ поплив перед неї. Стало важко дихати. Хтось здавив її шию. Залазила всередину змія, роздираючи горло. «Не вмирайте!» – простогнала Олеся. «Я прошу вас, обоє, не вмирайте!» Олеся опустилась на коліна, підвела затуманені очі. «Не вмирайте!» «Вона впилася!» – сказала мама Віта. «Вставай, Олесько, іди спати. Ми ще посидимо трішки!» «Ні!» – Олеся простягла до мами руки. «Я не хочу спати, але ти не вмирай, даєш слово!» І тут мама Віта сказала зовсім по-іншому. «А давай її наб'ємо, мамо, такий вечір нам зіпсувала!» – Ніч, – сказала Олеся. – Що ніч? – Я зіпсувала вам ніч. Вони всадили Олесю на стілець, як ніжно дивилися на неї мама, і бабуся, обоє. Олесі хотілося плакати, але сказала собі – не можна. Віталія взялася розповідати про грандіозний євроремонт у їхній лікарні. Про те, що таки продала два своїх портрети за пристойну ціну. Чоловіку одному сподобалось, а той своєму приятелі порадив буде добре, подумала Олеся, смерть не справжня. Вона завжди не справжня, і тоді в Луцьку була несправжня, то сталося диво і ще станеться, а там є дядько Андрій, а ми не є Ярослав Славчик, ми доживемо до весілля. Враз Олеся пригадала іншу мамину розповідь як вона подумки уявляла її весілля, тоді, коли хворіла, коли вважала, що помре. А зараз, зараз зовсім інше. Я так і п'яна, подумала Олеся. П'яна і вредна, і втікаю від чогось, чого не знаю. Але хіба я тікаю? Ти дорого продала свої портрети? спитала, завмерла. Невже все так важливо. Дорого, мамині очі сміялись, дуже дорого. Я найдорожча в Луцьку жінка. Не віриш? спитав дядька Андрія. Вірю, сказала Олеся. А я найдорожча дівчина в столиці подумала, найдорожча київська штучка, яка вміє вибирати, але, але мамо, не вмирай. До весілля і після весілля – ніколи. Розділ 23. Віталія Снігурець, вона поміняла прізвище знову на мамине перед останнім своїм приїздом до Києва, покинула цей світ, відлетівши у ліпший навесні. Біля неї в останні дні, трималась надзвичайно мужньо, знаходились двоє чоловіків, котрі її кохали, і двоє жінок, які любили не менше – мама Даза, Олеся. Олеся теж трималася з усіх сил, і не тільки тому, що втрачала маму, а й тому, що за тиждень перед від'їздом до мами на неї обвалилось небо. Навіть не небо, а цілий світ, важезною своєю вагою. І він придушив її усіма своїми континентами, залізяками, якими наповнений людськими долями і дикою чорнотою космосу. Він був безжалісним, виносячи їй вирок. Того дня озвався її Сотовий. Номер був незнайомий, але Олеся відповіла. Приємний жіночий голос з нотками хвилювання, ледь відчутного, але Олеся вловила видав. «Пані Олесю, доброго дня. Я хотіла б з вами поговорити. Про важливі для вас речі. Це займе не надто багато часу. Я чекатиму у кав'ярні неподалік університету. Кав'ярня Діана, ви там бували?» «А хто це?» Нічого не тень було всередині Олесі. Тільки здивування і цікавість проклюнулися. Жінка, що їй дзвонила, видала свій монолог без жодної паузи, мов боялась, так і було, як потім виявилось, що Лесі відключиться. «Ви мене знаєте, принаймні колись бачили, а я вас знаю досить добре».